السلام <سؤال> علیکم کدرم نوریدونکو سی ام 700 قربان زینت خان او د همسه پښندویو زلبیا ستاسو <سؤال> په خدمت کې حاضر یو پروگرام دی استودیو کلینیک قدرمنو ریټین کو دی پروگرام کې مونږه زهنی صحت په حوالے سره خبریا کو او زهنی صحت کې چې کومې مسئلے ستونزې درپیخی دي خلکو ته اغه حوالے سره خبریا طریقو خاص توګه باندې ځبنګا فوکس چې کوم وي اغه زنانه او ماشومان وي او په دې پروگرام کې د همیشه پښان مونږ سره زمونږه قدرمنه چې کومه زمونږه اکسپرت دا ډاکټر ماهشا هم موجوده دی ته هرکلی وایو پروگرام کې څنګهیتاسو ماهشا خبریا ترې بنن مونږه باه د ټین حوالی سره چې کم وانانو کې چې کمټینشن دی ډیپشن دی یا تاسو وررتویللی شي چې یو هغې تهکه مسلي در دي هغ حوالی سره به خبر یا طری کووه او غ اووالی سره یو ک تاسو اجاز را کوي نه یو معلومات په هم شیک کو د روبل کو کدړمن اورېدونکو د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان رپورت تر مخه تقریبا یو یو 1000 1550 چکم سوسایډ اٹمپس دی یعنی موږ چې ورته ویلې شو خودکشي خودکشی نه شي وی دي کال کې هغه په پاکستان کې او په دې کې تقریبا هر سالورم پنځم چکم دغه د خودکشي اٹمپټ شوي دغه ځوانانو کې دي او روزانه تقریبا سلورونه وال تر شپه پورې چکم ځوانان دی هغه په کراچي کې صرف خودکشی کوشش کړي یا هغه امید دهغه په ځوان د خپل ژوند له لاس د دین علاوه 2022 کال کې چې ده ورلد هیلت اورګانایزیشن تر مخه تقریبا 15000 چې کومه خودکشیان شېوې دي په پا پاکستان کې او په دې کې زیاتره چې کوم شره ده هغه د زوانانو ده Uh, د دينه علاوه چې کوم دي د زWANانو نورو او مسلې چې کوم اغي یا ډیپریشن دی اغي حواله سره کوم خبره اترې وکول امریکن چې کوم دی د اغي مطابق 2015 کال کې 80% د زWANانو دي اغي ډیپریشن ښکارشي وی او 2016 کال کې هم 11% د زWANانو چې دي اغه د ډیپریشن ښکارشي وی دي د دينه علاوه د دې چې کوم مختلف وجوهات دي اغي حواله سره خبره اترې کو اول مهशा تاسو ګرات لګویل چې ډیپریشن بیسیکلی د څه څه څه ډول او مونږ څنګه ویلی شو چې پلان کې کاست چې یا دا ځوان یا د پیغ دا دا ډیپریشن سره مخته بالکل ډیپریشن څه کوم دا بیسیکلی زهنی فشار دا ایمونګه په ساده مانه د را شي هغه کیس کوم دا آ آ آ کس کوم چې ډیپریشن شکار شي هغه ا سیمپټومس پریماني رخ خراشي اغه قوتول نامل سکوم د هورپلس شي اغه بلکو جون نه امید ختم شي د ژوند نه بالکل خپل تمام ختم شي اغه سکوم دا زندگی کې عام معمول کې څنګه غا انټرست خپل کار روزگار کې پغه کې اغه نه غا خوشحالي ته نه ختم شي خپلو دوستانو یارانو سره کوم جمع مجلس کوي اوی تیزرانه کې یار ختم شي د غشاني حکومت دلی لایف کې غواثت کوم روټین کې د کوم اکٹیویټیز رواني وي هغه کم شي خپل لایف داسې ژوند په اړه یو ګول سیټ کړئ هغه ګول ختم شي هغه ایسته ایسته کوم نرم ارام سره د ډیپریشن سټیجز د تیریږي ماイルド وی مودریټ وی بس ویر وی نو سېویر ډیپریشن د انسان لا شي هغه د سويسایډ اٹېمټ کوونو سوچ شروع کی آرام یو سټپ واخلي بس نو سډنلی هغه سويسایډ اٹېمټ کوي صحی دا هډې زیاتہ د پریشانی خبره دا چې ځوانان بیا د ټنشن او ډیپریشن اړه تر واندي یعنی په کار خودی چې ځوانان جوش جذبه لري او هغه که دا سوچ خپل منفی کې دون بچ کی او خاص سوچ او ساتي او ځوان اړه د بیا راتلو کوششو کې نه ډې زیاتہ خوایي بالکل تاسو خبره بالکل ټیک ټاک دا خدا سوچ کوم ثبي سیکل دی و بيماري دا زړه ته پاو ډیپریشن خپل وي و بيمدنه انسان په کې باندې خپلوم وسني چې سوچ کمونه کم هغه اٹومیټیکلی منفي تھاټس کوم غړې ولې کو کې دن شروع د دې سوځل محمد اهم او د دې دي چې بلکي مختلف ریسرچز او رپورټس نو هم دا څرګنده چې د لاسو کال نواله ترشه کالو, کالو پوري چکم دا عمر دې کې قدرتی ډیپریشن یا زهنی دباو شکم دی اغه زمنګ ځوانانو او پیغلو کې زیات وی یعنی د اغه په چې کومه روزمره چې کم طریق کار دی کم د خبرو اترو کم د ژوند تیرول انداز دی اغه کې هم ډیر بدلون راځي د حوالې سر متا سو سوای بالکل کله انسان چې ټین ایج طرف که هم راځي نوتيوتي د هورمونل چینجز هغه کې هم ډیپریشن ډیویلپ کیدلې شي صحیح او ورته علاوه هغه سټیج د خښاندوی انسان ډیویلپمنټل سټیج ورته وای نو هغه استا استا ډیویلپ کیږي مور په طرفم بچي باندې نظر ستي یا 16 17 ایयर्स کې شي اکثره کوم د ایگزامز شي د ایگزام ډیپریشن شي د ایگزام کې فل شو یا اگر کم ماکس اگرین پیرنٹس ایکسپیکٹیشن ساتی اگر اگر لیول باندی رانشی اگر گول ایچیو نشی نو دا ہم یو ڈپریشن دیر اگر ریزن د دې سوال جوړه ما په خپل یو معشوم داسې په یو هاسپټل کې لیدلو چې هغه د و خويندو یو رورو او هغه سوسايد اٹمپټ کړو تقریبا هغه 80% بنشي ولاکه ډاکټر ډاکټرانو جواب ورکړو چې همغته هیڅ پټانشته چې دی ژوند دی پاتیشي او د و خويندو یو رور هغه معشوم د خودکوشه د غچ کم کړو اٹمپټ کړو دا د دې چې زمما په امتحان کې نمبر یې 카메라 خلی د لکه تاسو سګنې چیزونه نو تاسو پیغام داسې سور کوي چې زه خو به مچې په کار د چنسن مهنته کې دغو کې په جون کې اتار چڑھاو راځي د نمبرې کومه راتل خلळे ډېر وړه خبره ده مخکې جون کې نور ډېرې ویلوې امتحانونه نه یې دې حوالے سره راته کې سو جی بالکل تا تاسو خبره وکړه دې خبره دې په حوالے سره کومګه ده وای چې دا په دې باندې نه چې ا اکثر د ماتو استوالو موبیلو د مېن وچه حکومت د انسان ایکسپیکټیشنز دی نو اغه پیرنټس د نه دی پکار چې اغه خپل بچی نه یو ماشوم فور زامپل اغه منټل لیول لو نه له د چې اغه जस्ट پاسینګ مارکس اخیستل شي او پیرنټس خپل پیرنټس ورنه حکومت دا اغه ایکسپیکټیشنز لیول دو نه حای ساتي چې زموم بچي وو کلاس کې ټاپ کوي یا فرست ډیویژن واخلي ډېرخه کله خبره تا سوکړه اکثر لګمنګه خپل ځانيب مون باندې تیر شي دي کنه نو ما ته چې زمنګ به کله نمبر 1 ګلنه موږ باندې بده ټي وي کمرم بند شو عجیب خرج په مر باندې بندونکو چکل وروټه ته کېنا سومبم پی غورونو چا وو کبيدا سره نمبر دي غشتي خوراک کې خطه کړی یا نو مور پلر ته هم لکه پکار دی تاسو خپل مشومان دغه اڑخت مبو زی کوشش کوي چې سومره تاسو اغي سره دغه خیال ساتل شي یغي باندې نظر ساتل شي اغي له د او جاده جذبه ور چې خیر دی بچی ک دا زل تخ کم نمبر واغشتي کوشش وکړه روان زل لګځي تا خوریو کا بل خې نمبر به خبره نه دا چې ماشومان اوټموګه چې د هغ ته خبرې شروعو هغې ټل شروعو ه به زما خی خیال چې لکه خطرناک نه خبره ده ماشوم ذایینې دباو باونه بیا تېدلجیل اصلې خبره دا ده چې زهوایم چې ماشوم کلاس کې ماکس خواه ناخلي نو پر ته په کار دی چې هغ باېکرټ سایس کوي دی نه هغ باې د بوج نه را نه چائ چې تاولی دوه ماکس قع سرلوور ته نور ماشومانو سره د ه نه د په کارستافلان دوست هغدونونه واخ یاستابل ورده یاستا قزن ده په پدونه کے ماکس راغل استا پدونه کے راغل موغی تا پدیوانی لگ بچی تا کرج جوار کون پکار دا صحیح چې نكست تایم به حکومت د تا ماټریک کې دوه نومARKS سره نو کوشش وکړي چې په فرست ییر کې تدې خي مارکس دا وته نو وي چې تد فلان دوست یا فلان اور اور نخي نمبر والے ته خپل خي نمبر واخل لا بالکل دا ډیره خو اسکا خبر اته سوکا کومه د ريزنه د پکار بچي اوسه کړو دا یو ماشوم وي او شاندې منټلټي وي یو منټل لیول وي د بل ببل وي بالکل یو ماشوم وي او شاندې شي پرسیو کوي کوي یا بل کوي بل واغ شاندې نشي کوله غاغه لیول نه صحیح نو دا چې کمپریزننت پکار د چ زیات تر ته معشوم کریکټرایززم نو زیات تر پکار د چ تاسو راتک دا وای چی د لاسو کالونو ول در شلو کالو پوره عمر کې چې دا کم زهنی دباو دی دی تصویرې شی او د دی بیا خاص وجوهات س دی لکه مونږ ویلې شو چې د ژوند مختلف عمر کې مختلف وختونو کې مختلف قسمه زهنی دباو دی خو ځوانان کم رنګه زهنی دباو نتيریږي که هغه حواله سره مراته له معلومات راکړل نه خپي د دا انفورمیشن هم شر کوم درې اچ څوکم دا د انسان په ډیپریشن کې مخته ستوړو ټول نه په لاته څوکم هغه ریزن رزي نوغه د هورمونل چینجز په جوند هم راتللې شي ډیپریشن کې او هغې نه لهواپ څوکم دا egzams کې failure کې دن یا څوکم دا ماشومان د ایج کې اکثر د سی وچې چې پیرنټس د تشوی مادر یا فادر یا خپل کور کې څوکم دا ډرو د چړې ته شو لته disaster څوکم دا هم ډیپریشن develop کوي ډیر داسې هم درې ویګ نه چې د هغه تا اکثر د محسوسی د شوشي اوس مونږه لوی شو اوس د پمنګ باندې هغه غسان غوسان نکې کیږي مونږه امور پلار خو مور پلار ته به چې ټوله مرما شو ماين ښه لري خدای دې کې ک هغه ډېر مونږ شي هغه د بچو مور پلار شي خو هغه نه باوجوده هغه تا ګورو چې اوریدونکې راغله د مونږ سره څوک دی کمزینا السلام علیکم و علیکم السلام جوړور سره خبره کوي کمزینا مې <تصفيق> ها <مهار> ها د جاجا خلاص خبره مګری جا دا څو پاتې د سټموس کومه نه لکه دا مګر کنه کومه علامه رور کومر دا ولاس کاله دې خانواله بيدم را سوچ کې لکه کوشش نه کیږي لکه زهنه ځان ته لکه بدل کې چرته داسې څه چرته لوبوکي ساوخلی خپل چې کمستا سره نور ستاده عمر مشومانو یغي سره چرته نور داسې سونګز وغیره او دل شو نور داسې هیلثی اکټیویټي نو ولې نه ټول ګارنګ کوم په ور سره او هغه څه اوسار لګل لګل غوټنګ دا دی کومه چې زمام دېنه خبرې موږ یې هغه ته دې کې زمام دې تا خبر را دیو لکه زمام ما غوږه دیار انو ویني صحیح کومه بده کومه خدو خرو مو دې کومه خويما صحی شوره ډیره زیات مرنا چې تاسو موږ ته تا کله کوه ما حدې کوېشن تاسو به اوریدلې هم بیچ دی وی چې لکه پ ژوند کې څه هم د سويشي چاسره بحث راشي انسان دې چرت ملګرو سره داسې سره سم صاحب صدا به خبر وي انسان چرت غوسه شي هغه خبرې بیا زه هیرو لغواړم خو هيري گینه ذهن ته بار بار راځي ریکال کیږي او په هغه بل بیا ما ته غوسه راځي یا هغه ذهني دباو خکار کیګم نه کی دا چې کومه څه واقعي وي بجن کې سدا چې چاسره دنده خبري لګیزاتی ووري یا نور داسې مسلې اخې نه په انسان خپل <سؤال> ذهن څنګه اخواګي اه بالکل <سؤال> <سؤال> زينه را ډیره خبر ورکړل دا چې ډېر خلکو د دې ډیپریشن مین پرا حکومت د سیمټو زده چې تا ته ماستو ستولې شي نېګټي تھاټس ډیولپ کدن شروع شي منې صرف فکرونه منفی سوچونه منګه څه فکر او من غوې دا پلان کې څنګه سره سره دا دا بد وکړل هغه بخوده چې یو بد کړی هغه شلخه کې کم کړی دي خو ته منګه نه ګور خو هغه بد ته منګه ګورو بد ته هم ګورو دغه خبرته چې هغه خو چې کومه کړی یا خبرې خيب به وجه باندې کړی هغه هم متبدخ کاری صحیح دا دیپ په وجه باندې کړې وي نو د دې لپاره بوزد دا ټیپس دي ته هم چې د پکار د چتا له څوک دسی خبرو کې چې ته نه نیگیټیو تھاټس دیولپ کړې نو هېڅ کس څخه خپل خبرو کوي فیس تو فیس ورته وایا چې تا مال دسی خبره کړې هغه دسی په وجه باندې کړې دا زموږ په زین مالي هغه خبرې په وجه باندې دا هغه خبره راځي چې ته پکې کریټیسایز کړې هم خلک د شان وړې خبرې نازیات هغه د ډیپریشن پیشنټ سکوم وي هغه تا ښه لري وړه خبره لري وړه خبره ورته نو دا دغه کسره د خپل خبرو کې فیس تو فیس ما دغه شانه خبرنه ته ما ته وای چې تاسو د ولی کړی دا سپوږی باندې کړی دا مسله بالکل بخنه وړم څه خبره مې کړ کړو دا مسله بلکل پزوانانه کې په دغه کې ډیر زیات راځي او خاص ته باندې مونږ چې که نه خو لکه تاسو دا د ډیر داسې ژوند مې چې انسان خبره نه شیکوله لکه د ډیر داسې انګوریا نیو چې اږي د خوخيان نه بس خبره باندې زړه بد وي خو اږي د خوشوګنشي ویل چې تاسو ما سره دا سوکړه لیا دا خبره مورا ته ولې دا سوکړه اکل د خوخيان د انګوریا نه پسونه خبره باندې زړه د دا راز هاله د ګلوبیا بندر سره کوي خبره د دغه زمونږه کې ويرنس نشته چې مونږه خبره کومه طریقې سره کوو مده دې پروسه کومه د پروګرام به څه مقصد هم دغه چې مونږه خلکو دغه ويرنس پیدا چې انستید اف او یو نیگیټیو تھاټس ډیویلپ کوو نو خصه چې پوزټیو طریقې سره خپل ایکسپریشن او خپل سره سات خپل جذبات سکوم د غيظ هاري او په خې طریقې باندې کوي ډیر انتهاي خبره چې کومه زما ستا کې خوښه داوه چې په کار نه د چې مونږه په ذهن کې د چا څو چې کو او ام هغه باندې موږ مخ په وړاندې روان یو زمو چې نزل خفه شو پکړ د چې هغه انسان کینم او زه هغه دبا په مخ احمد باندې هغه خبر اغه سره کلر کوم چې دا خبره ته ماته د سکه دا یا دا مسله ده اغه باندې مې درن دا زړه خفه دي مې اغه سره دا وی چې اغه انسان په مملک احساس وشي او ماته په مملک احساس وشي او بل لکه په خپل ځانې مونږ ته پکار د چا لکه خسوچ ساتو په خپل خسوچ ساتو ذهن خ ساتو نه مونږ به زهنی دباو نه کار کیګو مونږ سره یو میسج هم راغلی دی جمیله خور مونږ سره او اغه پوښتنه لر ده لرلې ده چې په خبره نه پوهګم چې د مالداره خلکو د ماشومانو ویزه هنډیرتی ي. او وایڅوک چې لږه غریبي وي یا د سختو حالاتو له تیریګنه د غېد مشوونه منټل لیول وی اغه سي نه ن ماته خو د سس نه لګي ولې چې دا خو الله د ورکړد او زهین خو الله پاک ټول له یو شان ورکړي تاسو څه وايي په حواله د جمیله خور د دې خبرې څخه خو ځنه هم نه غريږیږم دا حکومت د قابلیت انسان حکومت د په اميري او په غریبي باندې نه دا صحیح زوري نه چې انسان امیر وي نو هغه بو خنه خستې تراسي او غریب بنرسي تبې څه دا خپل سوچ دا انسان یو حالاتو نتیری گنو آغی تاغا کم شیز آغی تا نمیلاوی گنو آغی تاغیر که دیر اتریکشن را کاری دا دا چیزو ایم چی دا دا خو ٹوٹلی غلط خبره ده زکر چې په خوراک باند یا پس ماند دا خوالا طرف نا قدرتی توفا یا توفاد چی ستا ته یو چو نا قایدر کرده تا ته څونو کوته درکړې د ذهني تورته څونو مخکې تللی شي ته څونو لرننګ کوله شي تو کوم کوم سٹیجز ناتړي لشي تاسو نه ایکسپیرینسز کی نو د ایکسپیرینس نه دا انسان په ژوند کې تجربه سکوم کومه د غو انسان ته ډیر سوخی د ټولو نه غټ ټیچر سو د انسان په ژوند تجربه ډاکټر ما خبرې ډېرې خپل روانې دي او زب او ایتون ګسره يو سو داسې وجوهات شي شریک کړه چې د سبا وجبان دینان سبا کوم ځوانان دي او پیغلي دي هغه کې د ذهني باو دا مثالی زیات شي وي دي یو خو د اغي چې کمنګ وای په خو به مشومره ډیر منډه ترړې وهلی کرکټ شو نور داسې مختلف لوب و غیره اغي کې په ډیره زیاته ایسا غشته د دغه تبنګ وایو هیلدی اکټیویټیز دا انسان مشوم ذهن هم خصاتی تر تازه ساتي او نور نورم په ژوند کې خوشاله او پر ژوند ته ری هنن سبا چې موږ ګور نور رو دغه لوبي مشومره راکمشوي دی دغه په زیبان موبایل ډیر زیات وخه غشته دی لکه په ډیر دی اغه گیمس خلک ډیر زیات جی بالکل تاسو دې خبره سره بالکل ایگریم تاسو ده خبره بالکل ټیکړه مخکې په پارک ته مشومان لړکور کې ویلو به کولی د کرکټ او د یو شی بلشي د اکټیویټیز به کولو نن سبا ماشومان صرف जस्ट خپل وي کمرې ته هڅه نه بلکی صرف یو چیر باندې یا یو پزی باندې ناستې چاغه له موبایل ور کې نو سهر نونی سر ما خام په رغه په موبایل باندې ګینز ور ور مشومان لګماده سولي چې بیخي درې او سلور مېشت مشوم چې په جړاشي چې موبایل ور ته مخکې صرف هغه کې غرانه مو په کلر شي انسان ذهن ورته چې د یو لکه خوخ کولی په ټکنالوژي پويګم خوخه یوم او م هغه ماشومان چې کوم مخ کې منډي ترډه واهلی لکه مونږ تخپل باشوماله یاد شینې مونږ به د غشان کول او اوس نن سبا کوم ماشومان د نه د موبایل گیمونه او د لپ ټاپ گیمونه د کمپیوټر او گیمونه دغه بیا زیات خوخه او د فزیکل اکټیټیز چې کومه د گیم شو د ایکسرسایز شو د انسان ډیپریشن د پرډیر زیات امپورټنت ډیر زیات یو شي د ماشومان یو ټول زیات د لایف روټین ډیر زیات busy show sahar sahar che da dona ghat ghat bag zrawa khli school tazi aur biya gina ba chira shi just 1 ghanta aram kai بیا best studies shi biya time shi no ki ta physical activities da par time na mila we ki lagaya da aur idun ke da goru jo sub dikam zana assalam alaikum walikum assalam ay assalam نا په خبرې کومې کې خبرنه؟ جی جی سپوختنه لري خور. یو فرکانس ما دا کتاب نه کوم چې زله څوم کلاس نه هم چې څوم کوله چې نور چې لګېږي چې تاسو چې کوم بیا کار نه کوي تاسو د سبق حوالې سره وایي چې ذهن مقارنه کوي او د کوم سکوله ولا موږ یې راځو که څه هم په کومه کچه یې په دغه هوښتا ځانېږي کې نو زه ولا ور کوم کماله راځي کنه دا د دی په پیاده نم دی له کوم چې موږ د دې څه ځېږي چې راواله مانسترونه مالا راځي ها چې کله پیپر یې بېلکم ډېرې ځکه مثلا په دې egzamin کې راکې خانې په کور شي داسې او په دا هیمه خو دې ما څخه له ماته خبره وکنه او نظر ته صحیح او خور خپل اج درته وای عمر د سمره دی اتارا اتل اس کاله دی, دی او سمه کې سبق کی. لسم کې لسم کې سبق وې او کله نظر تدام دا ده تا پس دې فکر ته چې څه ته ورناله دلته، دا وایي د څیر شتون ځکه چې ما ما ته چیرانه هیڅ څه کیږي، رښتیا کیږي. دا ماشینه چې له کومه راځي، په کومه کې پاتې شي چې غاله ما. ها، او تاته دې لپاره چېرته ته هم ښاډو خلک چې د لګوند خاخور ډېر زیات مانه نه چې تاسو مونږ سره خپل مسله شریک کړه ډاکټر ما تاسو صبح د دې پختنه او ريدلې هم وی چې لسم کې دی سبک وي اتل لسکاله د عمر دی او وی چې په کلاس کې زما ډېر اکټیو پارټیسیپیشن لکه کړه زما ټیچرانو سره رزل کوشش کوم ما ډېر مهنت کوم خو اخو نه باوجود لکه ما ته مسله بیا دایي چې زه کله پیپر تلل شم نه پیپر ایز هغه نه ما ته پیپر کې ډېر زیات مسله وی او زه هغه شنه زمو خې رزلټ پیارانه نشي ند دیس و جوحات کیدی شیلک اوی ما ڈاکٹر تب تلی ما ما تاید میڈیسن وغیرہ دویانی هم را کردی دی خوز ما زہن کمزور ما تمیسوسی گی یا زا آغشان نشما سٹڑی کولی ارزینه ټول نه په لاره کې بوځي دي دا ته پوسټ کوم چې ایدر دا د دل زنده غښاندې کمزوري احساس دا واقعا څه کمزوري ده و چی کمزوري اې ما ماته لکه پیپر یي چې زو ورکم زما غښاندې رزلټ ناراضي ز په کلاس کې لکه خې ما نور ما شو مې سره زخه اکټیو او دم چې خپل خوري ډېر کوم او زما زه هین پنې چلیږي من بیا هیر شي هغه هر څه نو فرسٹ افอล غوزه دا وای امتدایوی چیز غزان سره خوري زیات کوم پیپر اٹمپټ غشان دینه شم کول ضروری نه چې تا د پیپر چکم اٹمپټ نو غچکې چې چوک یا ټیچر څوک څوکم دا نو اغاز حکم دا اغه اغه ټک اغه نو حکم دی اٹمپټ کړی وی اغه واقع اغه ای 1 دا چې دا ای 1 ورवाडी نو کیدل چې د دې ایکسپیکټیشن د اٹمپټ چکم وی اغه نه د دې ایکسپیکټیشن زیات وی چې ما 100% پیپر خکړی او دا خبره کوي مې هڅه لکه زف پروتين کې ستڈی حکومت چې د پروتين کې ستڈی کوي او ته پیپر ته ځکه چې نمار هغه هرڅه ازم از ميمري چې څنګه موږ لاس کو یا هغه نه هیر شيرس نو دي ته وزدا هغه ټکنیک چې د حکومت ستڈی کوي چې حکومت د یاد کی کوم سبق د یاد کی نو غادي لیکي ریپیٹ کوي دې بهر بار ځانڅکا او خپل کنسنټریشن خپل سټډي باندې چې سټډي په پيپر کوي نو په ټیم دې خپل سټډي دي دانه چېزې کوېشن نمبر کوم چېزې کوېشن نمبر 2 تلارډشم په پيپر یوګنت په پيپر وی ټایم وی او ریویژن دیو کې چې دوه دوه ټایم کې وو څه دوه کوم او زبردست کوېشنز دوه نه کوم دا کوېشن تب دوه دوه ټایم ورکوم چې پيپر اٹمټ کوم وی هم یو ټریکشن پکاره دې چیک اون او دا پارا ټیچر دا پارا بالکل او صبحځه تبستا سو جواب ملوشي وی هم وی او کوشش تا کوي چې کله هم تاسو د سټډي تکي نوی سبق تکي نهخه مکمل شي خپل ذهن د کم هغه په سټډي باندې ساتي چې ذهن ستاسو اخو دي غونزي نور اسا سوچونه مکووي د اغه لپاره مختلف طریقې دي چې تاسو په کمرې د نننه کې ناستي شي کدا تاسو تا ګلو په مختلف طریقې سره په سټډي کوي سو دا وی چی. باس بس خلک مدسه هم کتلې چې میوزیک او ری بیا سټډي کوي بالکل دا مسله چې زه د کمرې نه به هر کې رمزه سټډي نشم کولې بېلکل کومره کې ما او بلکل یوازې ما نه زله خستډي کومه سمه اخوا دي خو نه کیږي یي بالکل با خلک دغه ژوند ټوټالي خاموشي کې بالکل پن دراپ سایلنت ورته چې هغه کې سټډي دا هر انسان خپل مغاده سټډي کومو طریقا دا اې دې چې کوم سټډي کومو طریقا هم دا خو زه په تاغه پريفر کوم چې دا بلکل یو واضی آرام سره کې نه چې د خپل <سؤال> توجه مکمل خپل سبق باندې خپل سټډي ماندی وی چې ټیم پیپر اٹمپ کوي نو ایدر تو ګر چې ما پیپر یا به egzam نه بعد ته ټیچر ته وای چې زما پیپر ورکړی دا خو زما هغه شند مارکس نه دی راغلی چې کوم نورو جنه کور راغلی دي یا زما کم پیپر کوم د 20% کې د لشي ما چر تکې مسټیک ما خپل مسټیک سو قاعده مو وایي چې زما بل کلاس زما فرند نو به س کومه 99 دي او ما 85 نخښتي دي دا هغه ولې نخښتيږي د کمپیر زمږه کوي تخ خپل ټایم ټوکر شتا چر تک میستیکس دي خپل میستیکس کریکټ دي کوي کار درمن اوریدونکو خبره ده زمنګ روان دي پروگرام دی زمنګ استوډیو کلینیک او نن مونږه چې کما موزور اوریدونکو لپاره هغه د پزوانانو او پیغلو کې کم قسم زهنی دباو مسلې وی هغه حواله سره خبره کوي مونږ سره استوډیو سک زمنګ ملمنه چې کما ډاکټر مها شاه اکسپرت ده سره خبري روان تاسو هم کولای شئ چې مونږ سره خپل مسلې شریک کړئ کم قسم ستونزې تاسو ما مانه ته درپی خېدی اغه حواله سره تاسو خبرې ترې کولې شي اوریدونکو موږ سره راغله د ګورڅې سوکټي کمزینا السلام علیکم و علیکم السلام جی روړ سره خبرې کوي کمزینا یاسین روډه چارڅې نه دی جی یاسین روډه په پختنه لری بس ډاکټر صاحب نن دا په پختنه راځي لکه دیسن وو د دماغ کې دا خور راغله و موږ دی د ډیپریشن شکار یو او خمو مدیر گیمونکو جی او سکارم نو کو داغه بوجود هم موجود و ده نه کوي چې سوچو نکو ځان سره خبرې کوي دا عمر موسم ردیدارته وایي 20 سال پوره شي دې کی فراوندګي 20 سال عمر مودې او نو مصادر او ریازل بیا کوي ته وایي یاسینا یاسینا ښه دا راتوي چې خپل مور بل سره مو انډرستانډینګ خالي اغه سره مخه خبرې ترې او تعلق دی او دا عمر تر خبره ا ام شاتکی و ځانګړي د دې صحیح دا عمر د ټولو سره د مسلووی په دی باندې خفه او ډاکټر مها تاسو نه لري چی؟ هې روزه تاسو نه دا تبوس کوم دا وی ځان سره خبرې کوم صحیح تاسو خبرې تاسو ته دسی چې تاسو په خپل ځان سره چکل خبرې تاسو غیوانا وزونه هم راځي خنه تاسو خلی خپل خبرې کوي نه جن اخلي خبرې او دمو چې تر تو ګورم نه دړما چې اوه ګته ډیر سره لګی او کور کې سره درښن وی دي نه چې ځان سره بیا بیرته به وځم چې هم سره خبر وکړل بل درښن وی دي صحیح او د غره تدوي چې موبایل و غیره د استعمال زیات کوي گیمس و غیره کوي ور سره کنه موبایل استعمال ور ډېر نه کوکل نه کړو د ګنټن مداوا نت آن کوږي به او هغه سادر زیه ا یو غو څو خو زهنی دباو نه ښکارې او درو نه یو ته بوځونکه غوړم ضرورت تاسو ته کوم د شکونو رپدکی په ځاین کې مخلقوباندي یی जस्ट خبرې ځان سره کوي شي جی شک مه پیدا کیي چې دا زما خلاف دي د خلک یا زما دشمن ده نه جنا دغه مې څه خلک نه پداسي دي نه او باقی مخالفت او هر څو ډیر صحي شو جی ډیره زیاته مننه ورڅ تاسو زمونږ سره پروګرام کې خبري اترې وکړې مسله مونږ سره ډیسکس کړو سره تاسو سره یو خدای د خبره چې د پلر خبره رابندي لګه غیر لګه غو سره زی د دې سوال کې دیش یو خدای حواله <سؤال> سره ورتلګوایي ولی چې دامه لیدل دي چې زیاتره چې کم زمونږ ټولنې کې ځوانان وی پښتنو ټولنې کې په هغه کې لګه رورو چې الکان <سؤال> وی یا جین کې وچ دی ریلی کې نو چې څنګه دی غختل لري چې موږ سره د پمنه باندې خبریا تریو شی بالکل د احمد حاصل کوم پیرنټس خپلمنن سبا خپل هم ډیپریشن شکار وي او حالات شو دن سبا د کلچر شو تاسو کوم فاینانشل سټيويشنز را روان دي د خلکو ته جابز مسئلے شویږي په وجه هم پیرنټس لګ ډیپرسټ وي او ماشومان نو خپل بچون ایکسپیکټیشن زیات ستیچا ایکسپیکټیشن نه میټ کینودي شور کوي غوسه کوي او بچي ټومیټیکلی غوسه زده کوي او دونکو د موږ سره سوک دي کوم څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام جی اشرف خاور کوم تو درزا کرود نا جی اشرف روش اس پختن لری جی د دې په لګه د کېګن ترانو ما خوب شی وره اونې چې په پورا پسمو اپریشن شروع او موضوعه عینت کویږي هم بالکل رو رو پکې ورته ورته نو اپریشن ځدی چې سره کسره پکې کار کوي او بازار مندن کار نه کې سره کې کار کوي اغه څوک کارینه غواهه ها عمر مو سمرا دی 18 سا ته او دا کله نه درته دا مسله ده ها تقریبا واټم یېشته وو شو واټم یېشته ډاکټر ما ته وړم چې دیسه کته سو د زړه شي هټ شي ها اوه یا اوه ښه ښه اورته سمنې په پوري باندې یعنی خو لا تاسو نا خو لا کوم چې کار دې ته پته چې اوس برزي ها وازه چې کوله کل به مبارزه مکنل دا هغه صحیح شوه له ا رور تاسو ته په اړه دا سجست کوم چې تاسو سکه کوم د زموږ په پېښور کې خخه ډاکټر انشتری زموږه ګورنمنت هاسپټل فسیلټیز ورکرې دي خيبر ټیچینګ هاسپټل شو یا الرج شو یا زموږه د حایتباد میډیکل کمپلیکس ول تک زموږه سیکریټري ستري او حتی لګ دا فزیکل چیک اپ د دې زوري ده نو د دې کوم سیمپټمز خو له د انزایټی سره دي نو د به فرذر ټیسټ د تبه میډیকেশনل تک یې شي خا ورو سره چې تاسو هم ریدل ډاکټر ماحت استوې چې تاسو د دې علاج بچیدې دوا یانو په صورت باندې وی یا تاسو بچیدې دې یو ماهر ډاکټر تا ورځي نه د دې علاج او چسمره په وخت باندې ورغلي هغه مر زده خوچې د بيمارۍ ستاسو نور زیات نه شي ول چې اکثر زموږ دلته کې مسلې په دغه باندې لغښې سو کوي وي دا دا مسله دا اودا مسله ده نه خیر دغه ام خبره د ته خلک نه ځنه په وجبه باندې هغه مسله نور ورته نو هغه د چې دغه اسي نورملي هغه ک نو بیا بهغه یو کال دباره بارا ټریټمنت اخلی یا ډیر سال د بار نو خود چې بب شروع کې چاټ اویرنس وي دونه خپل پرابلم په باره کې شروع کې ډاکټر سره کنسالت کې نو خبره او د یسین روډ شي کومه هغه پښتنه و د هغه حوالی سره کې مو جواب ورکوه د هغه چې پښتنه چې ماته ډیپریشن د ماته غسره چې خپل ځان سره خبرې کومه ځان سره خبرو لکه دا د سو جا کیږي شي او دا څنګه د دا مسله حل کیږي شي دته لپاره به زه دا غوايم چې د ځان سره خبرې کوي نو د دې په ذهن کې کوم خبره وي کوم ريليټډ خبره وي نو د په کار د چ خپل لایف پارتنر وي یا خپل رور خور کې یا د سي دوستي وي یا فرند سو کې دا ښه شاني چې هغه باندې دا ٹرسٹ کولې شي نو دا انستید اف چې ځان سره خبرې کوي او ځان سره کوي چې دا کار به د ښه کوم د به د ښه شاني دا کوم نو هغه کوم ډیسکس تنو کې نه یو کس سره ډیسکس چې ست ٹرسٹ وی در کولې شي چې سو ملګري چې هغه باندې تاسو اعتبار وي تاسو هر خبره او دوته تیار وي چې هغه تاسو تاسو مور وی که تاسو رور رو وی که تاسو به هر جرتاسو ملګری وی اغه سره تاسو کې ناستي شيخ خپل خبره اغه سره ډیسکس کوي نو امید لرو چې اغه به تاسو دغه یو ډیپریشن یا زهنی دباو اړه تبو نه بوزي خا ډاکټر تاسو تاسو راتلګ د دی حوالے سره کوي چې نن سبا چې مونږ ګورو چې د کول راغه خا السلام علیکم چې څوک د مونږ سره کمز نه و علیکم السلام ورکې ادریس لري زماده دو کټره نه وښندل د region او یې ریګي. ښه. ښه چې د تاسو باندې عمر پسومره دي. کی څالو مرله لا یې ریګي کې ها ډاکټر ما ته څه نه سپورښتنه لري؟ ډیرو تاسو نو د خلکو ته یاره د خلکو ته مخیدنه نه زیاريږي؟ یا چې ما ته مخه مختره دي خو نه رالي یاري. او خلکو سره وناستو پاسته سنگله. چیرته ډیر جمع مجلس ویل تکي کې نه یی زمارګروسه ده کې نن کانټرا د رېګین د ښاومه چې بیا کوټر راشم د ګیان ډیره په شانتي ده که شو سې چې رډیرځه ته مړ نه تاسو پوښتنه ولرله سبوای ډاکټر او دا مې لېته لې چې د زنانه وګوم سده س ژوند کیس سټیج را شي چې اغي کې اغي را یا دغه سیواشي سخلک د روډ نه یریږي سخلک د اوچت زيت تلونه یریږي سخلک د جوورو وبونه یریږي سده اور نه یریږي نه اغي کې یا خو چا سره په ژوند کیس نه حادثه شي او یا اسې د په زهنیو حالت کې بالکل تر خلک د شادي چې په ډرایوینګ نه هم یریږي نو هغه وجه د چې په خپل مخ د چا کتله وی اکسیډنټل دته لی دی لی وی مخې پوهې وانه هم اګید روینا ډرایوینګ نه یریږي ډکر خلک بره چتنه لاندې رغور زیږي یا نورتس انجیز ورته شي اګې پوهې هم یریږي د دې یاره نو څنګه ځان خلاصو ډېر ګران کار دی یاره سره ولاسوک جنتیری بالکل نو دا چې کوم شي سستا یره په دا کینوري سره ځان ایکسپوز کوي اګې سکه مخ مخ کېږي تاسو د سټس ایکسپوزر کېږي نو اګې سکه کوم څه اګې رانه ختمېږي خلک وې کنه زړلوی کا زواني بلکل <laughs> بالکل لکه چې څو ډېر چتخې تو نه یاريږي ضروري وی چې مزبره د چت نه یا بغړغړ بلډینګز جوړونې چې دونه یاريګم خیر زموږ پاکستان کې دونه خټخټ لوي بلډینګز هم نه دی خو بیا هم چې داغه بلډینګ نه یاريګ نو داده ورسره ایکسپوزر کوي داده ورسره زی ځان دی ورته مخې تکي بالکل ډېر خله خبره روډز چې تا د کم نه یاريږي کنه نه کوشش کوي چې ام اغه مخه مخ ورزی دایره بستا سو پخپل ختم شي دایره بتا سو پخپل ځل ختم وي ګنې دی یاري سره جون تیرول بتا سو ته ډېر شي یو او رېدون دی ګورو څوک دی اسلام علیکم و علیکم جی نه دا اوس می کار کومه جی جی یاسین رو سپوختنه لري ما چې کوم پختنه کوله غره نه کې څنګه چې دې نه او ویل چې دا ما زه هم په سبه نه کې ننده غاښه نو هم سره کویږي ځار بار بار او ګورم او ګورم یا نه تبات تاسو نه صحیح خات کر سبق او نور هر یو څه ٹھیک دی خو کوم سبق دې څه دې کوم غننه هغه دې کې صحیح ډیره زیات ومن نور تاسو بوختنی جواب تاسو ته درکو ډاکټر ماحس سب ویل غړې د سټڈی د مسله ډیره زیاته سیریوسي وې دا جی بلکل دغه پرموسه دا ویل غړم چې دې د دینه مخ کې زموږ یو خور فون وکړل هغه هم ویل چې مال سټڈی پرابلم د دینه هم دغه چې تاسو خپل زیان څه زين کوم د خپل کنسنټریشن خپل 100% پر سټڈی باندې صحیح اور پلسټڈی باندې ساتي صحیح نو دا چې غي کل هم د سټڈی او قیدا دي ریپیټ کای بار بار د اولی کی ځان سره کده نوٹ کی چماستر یاد کړو نو چې دا وای چې یاد کم اور بیا ما ذہن نو او بیا ما نه ایر شي نو ا مطلب دا چې تا خپل ذهن فوکس وکوم لغه پټڈی نه الوه نور ایرد ګیرد ماحول نور ایرد کید اکټیویټیز چکم داس ایرد انوایرنمنٹ چکم نو پخې باندي هم دا صحیح نو خپل ځان خپل انوورنمنت کې هم فټ ساتي خو غوښنه علاوه چې تاسو لکه منټلي اکټیو اوسېږئ چې تاسو اېدګر څخه کیږي لګي دي ځکه چې یو سپیسیفک سټډي کوي نو غوډه په خپل مایند کوم نو غي فوکس سپیسیفک په سټډي باندې ساتي ها ما تاسو خبره کوله جی بزنس زبتا ستاسو دویم چې بل اوریدونکو مخانه غواړه صحیح دی څو دماغ سره کمز نه سلام علیکم و علیکم خبره کوي کمز نه زا کل شافت دی رنګ روونه خبرې کوم جی سپوختن لرې نو زما دا پختنه چې زما بس دا دی کله کله بس ټینشن زیات شي دا څه وځره دا سکه دی دا کله نور زما سیر مرني ها او دا ډیپریشن کله کله شي کل راشي بس عمر مسمر دي یار تقریبا د 10 20 تسکاله او ډیپریشن دې داسې لکه زهنی دباو خو څوبځي سه څه مسله بابا څنګه دا ضابط توان موون کړه او زه وځینې بس ما دماغو باندې لګی ډیپریشن بس چې کله کله ټینشن ګوله واچوم نو یو فرم له تاسو کومي ګولې خوړی او چا تاسو ته ډاکټر درته لیکلی دی آه ډاکټر زه ته دی ویل د خوب ګولې خوب درځي تاسو ته ورسره کې نه سجل کیږي. آرامم آرام دې پرم دی و لکه سکون دې پرم دی. ها صحیح ها ها ټیک شو جواب تاسو ته درک ټیک شو ها ډاکټر مها د دې تاسو د خبرې نشو ما تاوان کړو په ژوند کې سره عجیب نفس تبا طبيعې ذهني فشار مسله دا او مختلف مسلې را ترابېږي د هغه په وجبه نه ډېر اکثره وي هم خورم د آرام د پاره د خوب د پاره نه سبا ویل غړي نو دی دې چې تاوان چې کوم شوه دا অলريډي شوه دا خپل بیا واپس نشي راتللی خپل مایند فرېش ساتي یو نیگیټیو چکم تھاټس د دی অলریډی ډیویلپ شې وی دي نو هغه بار بار ځان د زهین کې دا ریپیټ کوي او اوغینه لوا دا অলریډی هم په میډیকেশন باندې دا او ډاکټر سره دی کنسالت کړی دا نو د دې لپاره ورفدر څه میډیকেশন یا ډاکټر اډوایس موږ نه ورکو دا دا چې دا ټینشن په باندې دا ډیپریشن دی روغ هم خر خبرې کړي او خافی چې کم تاوان پجون کې تاسو لیکل او کم یو نقصان تاسو ته ملووي دا هغه څه ملووي دی کوشش دا وکړي چې ژوند اړخته دوپاره راشي اغه خبرې د زه نه دا ويستل کوشش وکي ته خوشاله اوسې د کوشش وکي چې کمه پوره تاسو په خپل د سوچ ځنته نې بدل کړي نه هي دا کوم د نېشي بدلولې یو خبره د پروګرام کینه 51 ونه زموږ د زیات تر کالج راغلو سټوډنټ سو او ريډي په باره کې ډې زیات هوکرلو چې موږ د سټډي باندې کنسنټریشن ډیولاپ کیږي یا زبونګو په کې کینی نا زموږه یاد کیږي نه هم دا په اړه یو دا ورته زو په لغواړم چې د کوم د the د دې مطالعه نوی دیږي اخی اخوجه مین وجدات چې اخی خپل کنسنټریشن حکومت د غیوبل طرف درشي یعنی تاسو زهن بل اړه خو نو ته زیات د او تعلیم طرف تاسو هغه عمره توجه نشته جی لکه ستوغه مطالعه کینو ستڈی نه لواهغه په ذہن کې بدام ګرځي چې زب بهر لاړه شم زب درت لاړه شم زب اداو کم یا زب اداو کم یا پلان کې را ته د خبرو کارن ته دسی ویلی وی بدره توګه ته دمرګري را ته د شاندی ویلی ویلو یا د سیر را نو د خبري هم په ذہن کې بار بار چې کله هم پڑڈی تا کې نه نو خپل ذهن زكوم د ټوټلي هر یو شي دا بالکل صفا چې هیڅ هم چې څه شوی هم شوی خپل کنسنټریشن ټوټلي پسٹڈی باندې کوي یعنی توجه ټولنا ضروری ده نو د پربون غو خپل مایند زكوم د خپل تصور شیټ راخلی دښون اګه باندې تصور لې کوي چې تر لړ شي څوک درته خبره تاسو ته شي نو آل خپل ځان تا خپل وکلت سٹارٹ کوي. فر اگزامپل یو جنے دا یا لگ د سوکم دا آغا یو فنکشن داتا لے دا ٹھیک شو آل تا آغا دا ولې چې مالا چا دسي اوکتلي اعظم ډریس خولینا دا یا زما کپرو بس چا یا زما پېزار بس چا بدوی همغه پروفیشنل هم ډېر ځاتې یا ما کوم دا نیگیټیو شې شي په باره کې فور اگزامپل جست یو د اوملیدل یا د تپوسمو کې چې تچرتن راغلي یا شهدا دا جوړه نه خولې نخکاری بس او دا دی په چې هم غیر نیگیټیو پوزټیو لب کې دن شروع شي استا استا د چې یو سوشل یا سوشلایزیشن سکون دا ټوټلي ختم کړي خلکو سکناست پس ته ختم شي د په وروبیو ټیکنیکس ته غواړم چې هغه یو لست والی یو پیج واخلې اږي باندې الی کی سچویشن کوم حالات ټیچر تاغه تلیر و د فرانکشن د چته برت دی پارټی د چته سکول کې امتحان دا هغه تکا ټیچر ایسه خبر او کړلا ټیک شولو هغه ټایم زمو حالات سوچم لې ټیچر خبر او کړ نو زه به خفاشم هم نو زه مخفګان څو یاصحاب یو نیگیټیو تھاټس دی ولې شو زما غو نیگیټیو تھاټس وو هم هم هغه د پکې اډډ کی ټک شو به هغه د اډډ د ټیچر بو ما د پردل تک خبره حکومت د دی وجنه کړی دا چې زب تکړه نه هم ځکه کمپټنت نه هم یا زموږ ډریس خو لینا دا یا زه د دقیق خو نه یم دا ټولنګټیور تھاټس والا سټیپس چې په انسان بمیند کی اتوماتیکلی ډیویلپ کیږي ډیپریشن په ځماندي صحیح یعنی من فکرونه چې دی هغه هم پکی ولي کوي او چې کوم مثبت خبرې دی هغه هم ولي کوي چې څنګه په منفی سوچ پکې ولي کوي ها اول پکې منفی فکرونه اول پکې من فکرونه یوهی پرسنټیج روي بسایي هر انسان ته پته ده چې 60% خفایمننن 40% خوشاله یم اګر ان نیکسټ کالم چې هغه جوړ کین نو دا او ای سی بی د زمو ټیچرې ماته لپاره نن مارکس په 10 کې ماته 5 مارکس زکه راکړی دي چې زما کوم ټیسټ وغه ریپورت زکه ما خ ورکړنه دا یو ټیچر ټو دا پوینټ مانه شیز خو د ماته ټو دا پوینټ نه دا صحیح دا یو پوزټیټیو تھنکینګ سوچز شروع دلته کې خپل ځان لښبل ډیویلپ کدن شروع کړلو صحیح نو بیا چې ته د دې خبرې باندې سوچو کې فاکس شروع کړی چې زماده ټیچر ټین کې سکوم دا 5 پرسنټ مارکس دیو چې دا راکړي چې ما سټڈی نومکړیا ما پیپر اٹېمټ خنره کړه کوېشن مې خونه د اٹېمټ کړي دلته کې تا اټوټومیټیکلی هغه منفي سوچونه سکوم هغه مثبت طریقې تختوبلیدن شروع شي صحیح یعنی تاسو د هغې حل او که تاسو دا هغ جواز وله ټولو ی چې کو ما ته چا خبره وکړه یا دغه پس پسوج باندې اوکړه یعنی زما ټیچره به زما بد خوونه غواړي بلک هغې همدد ووج نه ما ته خبرېکړي یا ما ته غس شو چې آینده لپاره خواري وکم نت کم اوخ نمبرې واخله بالکل لکه چرته ک چې د ل ته تاسو وګور بعد ک د کلې د کمپټ کې جوړي که نه بیا د ې ته خپله سوچوکه چېرته کستان نګیس ډی کېستا ستا چېته پووسټیو ین شروع نو راست کوم نیگیټیو تھاٹس ویش تک کنسنټریشن ډیویلپ شې ونی سټڈی باندې چاته لیک اف سوشيالایزیشن وی خلکو سره کناسته پاست نه وی تلک لک دز رنغ واڑی نو اخص په باریک کې کوم سوچونه وی اټومیټیکلی کمیدن شروع شي صحیح اور دا خپل بیک ټو د لایف شي خپل لایف ته واپس راتلک شروع کی نو انستید اف دا شورت ټرم کې بدغه چې خپل مایند خپل فوکس خپل زین فرېش ته یەکسرسایز کوي پوزیٹو تینکنگ که وی لائف انسان یو باار ملاویگی نو خی طریقی سره تیرا وی چه داده چه سانتا بڑا خبر مغتا وی صحی یی دغه خبره تاسو کړي ماحظ منسره پروګرام و خون پات راسي را روانه ګل پورز بیا د قدر منوریدونکو په خدمت کې حاضرې کو اوسنګه خبري اترې شوي چې کوشش کوي چې تاسو خپل ځان سره خپل خواري او خپل ذهن منفي فکرونو اڑخته مپرې دای چې سمره کې شي ښه سوچ کوي او خوشاله اوسيږي ځان خپل د خوشاله کوشش کوي نه به اسان شي اومې خبري سره ماتا او محشاتا اجازه ورکي را روان ته بیا خدمت کې حاضرې الله paman